ق سماين تعاقوم ما دربي خي راحمن من تفوت بررجال بسرح التامين قطورور ثمرج بسرة راتين قيب لي وسر خاصي او مو صير ولاقد زي السما دنيايب ب مصابي ح جانا ها جودي شياتني واعادنا ماذا بسساعيد ريلينا كبرغررببي ماذاغجاننا موبي س المصير ذاون قو فييا سمعها شي د دې په ټولې توګه سورتمل وښې پېتندې پته چې اوه یا پنځول پسو سورې مقصد نه شرف البرکات رد شرک پھیلی ریان د موسيکین او د شرک یو عقیده داوا څه کلمن د اولیاء کونون د نکان بندیان کونون د مال نه صبره کا حساب ورکو نو زمونږه مال کې برکت کیږي په صورت کې د دې رد ده همختي صورت کے ترغیب انفاق ذکر شه هنو رد شرک پھیلی په تفریقہ مال لالا پونولګوي مال الله زيسي تاسو غیر الله پونې مالو له زوي مال به دي تي مال نه دي مال دا نه پونولګوي چې الله مال دي تي کې صورت کې پدې باندې دلال ذکر کړي ايو دلال ذکر کړي پدې خبره باندې چې خیر الله اچي برکت خير اچوي نڅې جنو خیر الله اچي او صورت کې د دې وجې بیانې چې مخلوقات اولې په دې مسله باندې کېښنې دي چې قرآن دا مسله په زور ذکر کړی د دې سو جذان چې مخلوقات دا شر کړی د هغه وجې خې چې وجادار چې قرآن نه وای او آخر کې بداب محسوس کی دا ورتخاره شي چې وای نو قرآن نه ویل من قران ته غنیخه قران کې دا مسلوه چې خیر الله چي هم من قران ته غنیخه دې مقصد د حضرت داړې تبارک تبارک دا برکت نه خیر اچون کې الله دی خپل باندې یو رسل دی یو دلیل به ذهن ملک واغدار دین دارس واکدار زم ارس زمان, زمان لازکی ری نو لازک زمان دیو در کئی با بلسک ملت زمان دی اختیار زمان دی نو ملت زمان دی اختیار زمان دی نو در کئی با یو درین زم و هوا علا کلش ان قدیر او هر شیع قد دکی دی مالک زم ادانت زمان لکم مانوال چاپستی ری کلم مالک وی خو بل کی ته واخلی مالک می ما ما خپل ملکیت نه ختم کړم زه بل چا تاوم چې تا له نظر کې کی وی دو دلیل خلاقنم تو له حیات خیر او شر زموالاست کې ده مړ او حیات من پیدا کړی دي یعنی फायदा نقصان زموالاست کې دي سولون دلیل خلق سبا سماوات انتباقا اسمانونا ما پیدا کری دی وچتا او پینزم دلیل زینا السماعات دنیا بمصابیح اسمان کے دیوی ما قردو لی دی پیدا ممکو خستا نو اسمان کی دیوی ما چولی خستا کرم دی اشبا گم دلیل اسیرو قورکم اوجرو بے ترو خبری کوئی د پروای چې په مال کې برکت واچي ځما خیر واچي او یې ضروب یا که په ام خبر دینه پرو خبر ده آیو وندلیل جالل کومل ارذلولان زمکه مان چې ما پتګانی کړل د زکه نتا زکو ما مګړه ده اغه مې پکې چولې ده زرغونی ته کېږي اتم دلیل اولا مې ار ما مارغانو کې خارې چولې ده وزرونه بندېې قلاوي پاور واندی نو دا غیره دا خير چاور کوي هم دلیل ان جاءكم وجال لكم اسما ما درا قوږو کې طاقت اوريدو از طرق که طاقت تلید و غردوله ده ما داکار کردی اول اسم ما زسر نا پیدا کردی ای اول اسم ان اسبحما حکوم غورن لانده می اوپو چروری دی ویانو کراوکی نو کلو بو کن اوپو نو سوک بیسر گنده ای یول اسدلائل یول اسدلائل قده خیر چونک دیم یو بیده الملک فاکدار دیم دیم علا کلش این قدیر زمان قبضه که دی ارسو خیر آشر زمان قبضه که سلورم دریم اسمان ما خیست کرده زین نسما دنیا اسمان ما پیدا کرده اپین زم خیست کرده نپیدیو دی او اشپکم اصیرو قورکم اویجرو بی برو خبری کوری کپتاوا نظره مدد که گم فَنَهُمْ دَلِيلِ جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا زُنُكَ مِنَا مَكَيْلًا اَرْغُنِيْكَيْ اَوَتَمْ انا نن دلی جاره کوم سمول افسار ما دره غوږو در کړی دي او لسم زرا کوم فلارت معافلا کړی دنیا کې ايو لسم زوبچلو مصبرک لذيذ برکات څنګه دې لیکن دا مسلو رنمن قیامت کې بدا وای فرشته به ته پوښتې ان علم یا تکون نذیر سوق نذیر روغه له چتاي رسمن کولا نظر نیاز غير کو نو سوق کي ان کي نور راغه له طالو بلا قجان نذیر ايوم راغه له نو تاسو تل کوي و سره مونږه درو جنک سور دي کي وا هغه ما سره به کي او كننا نسمو اچيږي بقي د مشرکان ځدا منځ ته غیر الله کولا یو لس کولا نظر نه لو کو نن اس نو هاي کوم یو دی کوم ان اذانم پوکړه او نترقي هاي کوم ځان پوکړه نو ونګ جانم یا دغه صورت مڅه و صورت ملک هوا نبی اسلام با الف لام میم سجدہ اي کې د شرک اعتقادي رادو اږي کې شرک پھیلی زکه ارش په بوي د نړۍ جمهور پښوای ته په ځیو کا په مطلبای د sourceType ملک مطلب سره دای مطلب ده چې خیر زای چوم اولاد کې خیر چوم مال کې چوم دولت کې چوم خور کې چوم جیدات کې چوم زو فائدې او دلیل دې قائم دي چې زېما مالک زېما وردار خیر او شر زمما پلاس اسمان پیدا کړه اسمان مې کېستای کړه تاسو په اوځې زما کوم نرم کړه مارغان کې م خیره ټوله وې وګونو مې درکړې دي می در درکړې دي لا نیمه وبچرولې دي سمې پیلا کړه خیره چون کې دي اځما کتاب ناوړه نه رسول و بې کې په فا زه په علاقه ګرځیدم نو ما به صورت په بار خبر من کوله ما دې به یې نماغه په رکی په قران ما چې څنګه درکې شلوه ما ما وايي صورتې اماځو غره ورته وایي هغه ته تلل ما د شپې خل تلګه وایي چې ما یو یو ګور نه اسو ان هغه مراغه دعا کی وای الله د جولاګانو دو بیان وې خو ما را قصرره کی ما ته د جولا د زیولي وای ظلم هغه دغه من د وی خو د جولاګانو دو بیان وې خو دعا کې راغې ما ته په دې شایو د سرو در ذره کی تشکر نه نوزي را د جولاګانو دو بیان وې ما اولئے دیکھتے بھی کہ غمولاد دوبی دے اما دو گواری اگر دوبی دے وی اغیر ظالم خمون تا صورت ملک نو خیدے من بارش پا صورت ملک اولئے دا من قنب پیوچی صورت ملک کسا مصلا را من اغیر ظالم خمون گا دو خسوری دا ظالمان و صورت ملک کوئی آودا بینو رے اللہ دلال ذکر کئی خیرہ چا اُنکے ذیم بیدہی الملک خیرہ چہے ان کے ذیم، علا کل شین قدیر خیرہ چہے ان کے ذیم خلق الموت الوعیات خیرہ چہے ان کے ذیم خلق صدر صماء وت انطباقہ خیرہ چہے ان کے ذیم اسمع جمہ ملےerst میں مسابی خیرہ چہے ان کے ذیم پار Listen پور ذیم خیرہ چہے ان کے ذیم زمکو نرم کئرہ خرقہ چہے ان کے ذیم امارودق آمم پر غheit خرقہ چھیع دیم خرقہیں جو کہہ وہ گنا خیر چه اونکه دیم زمه پیدا کره خیره چه اونکه دیم لانه میو بچلو لی نو خیر دیم نو خیره چه اونکه دیم بایرور از دلائل بی اسمان تاو گورا زمک تاو گورا مینس که او گورا مارغانو تا خودی که خیر و برکات شاچو دیم چه بل چا تا بل چه تایره مدد شه ازادس اونا ما تا پوست کرو چه دی ایتونه کی جونه کی جی مناسبت نیشته ما تایو سنگا زلال ذکر کړو چې اسمان مې پېرا کړې نو بیا ذکر کړو چې جسم مې نرمه کړې دا نو بیا منس کې ماغان کې مې خیره چړلې په کار داو چې اسمان مې پېرا کړې مارغان بیا اسمان تر سیب سره نو بار شو کته جوړ منس شي حضرت یې زمون کړی کې یو سړیو ځل نن ټوټیو نو هغه پسې حکومت وارنټو نو سپایي هغه وارنټ و خط سب پایده نا، سپایی لخط ورطانا، اناس سب پایده نا، او دوتی نو تیرشن سپایی باوی، یرا ایت ایک جناه، دلتا سره ده، دماغو وننون، نو خلقوی تا پس، کجیر، ونه جا، کتر شن، دهن وڑا مارگای ده ناغی باوی چنچنا، ونه هتا جام، اوچت شن، ناغی باوی کارغو، ونه هتا تل جام نا غوی مړز نه اوتی دی نو نه غتاره نا غوی کونتاره زه هونه دي کیه اوس دې دې شوور ما نه داوی ته توتی دا رنگه الله عقل چته اخلاص هي چې ده فتوتي وږي کاته پورته کوي چې ستا عقل ستا عقل خراب شوهه هغه خبر نه ده یو زلال دي لو مون دا غي اختیار نشته علا كل شين قضيد داغه غزاکین نشته الله او دې قدیرم خلقالموت اللهات نفر نقصان دا الله لاس کې بابا لاس کې نشته امه سبا سبا چنت باکا بره سن دي جوړکړي او د اسمان مې څه کړه دی دیوې پکې نه دلګولې پر او په پټه زپوې هغه نه دی پوور زموږه مې نه مکه لیدا نو هغه زمکه و ټوټان پیدا کړي مرغانو کې مه خیره چوله ده یو چته یې ده جوړ کړه ماغو خو ماغه راځه چې ته یې مل ده جوړ کړه غوونه تر کېب اذر کړی نو نه تاکي خو یې سره نه ده جوړ کړه څنګه بابا سره جوړ کړی ته تواي بابا را ماځي او ګذر باندې څه کوي نو ساس کې وبنه نه ده جوړ کړی وخت یې سرته مون قصانه ده ځکنه ګستاڅه دې ملک دا وي نو تا ول د برچامه نصاکولا انې او صورت ورته خېللې ده نو صورت کې د شرف البرکات بل دله 11 او سبب د شرف ادم فامل قران قران نو ذکرې خیر چې ان کې د الله عز وجل خلاص کې اختیار الله پرچه قدرت والا اغه الله کته را کړې مرګ او ژوند خیر او شر ا اذمعی کی سازو چې کم یو ده استعمال کوم کې اکثر عملانه دی لګ عملو کا حقوق کا د ډیر امننا دا غړې کټوینه سپایدا احساس کوي چې چولی دي بذات په کې ټول لري لګ موضوع کا صحیح وکا لګ عملو کا کم یو ده سازو استعمال کوم کې عمل الغه سکیږي چې رنگ د سنت په کرای معمولی و ادوکا خو مطابق سنت اوکا دا غدیو غیمی نصاح جتے جائے کسی کو پیدایت کے دانگی معمولی خیراتو کا خو مطابق سنت اوکی آغادات چی پیراکری و اسمنون تبقی انوینی تو پیدایش دا محرابان بادشاہ کی سفارکا نوارا وسترگی انوینی تسر چودہ چاہت فطور فترن لے اللہ پا پیدایش کی سنقصان شتے جستو پای کې سچاو کوي او ګر آسمان تا پدې کې سچاو ستافت کاری بیا وروزه دوستان کې بیا بیا کرتهن بیا با را بهي تا ته نظر ساتل اده خاص ان مراد یان ستا سوچې چې بدای کې نقصان پیدا کون دغه مفهوم کې نقصان نشته اصل وی ته نه لاس خاص ان مراد اخه سکر دې موږ مانځلنی اپړو اگر زور دې موږ دادي پشتل لپاره چتا نانو چې شیطان برخي نه پر اخلاص شي مستابا دایو دیو جوړ کړی دا چې توا کتا کوتا کوپره پر دې سره جوړ کړی هتیار کړ دې موږ دې چتا نالا آزاد ژوندون کې آ که سان کوفر یوک پر کوفر نظر نه یاست کای منښت کوفر یوک خپل کیا اول اسم ورکوم کی قواه کی چودر دیر شی پاییر شی دا سپین چل ورکوم کیا الکو پایی سیر چوری بی منر دا الک دا سر کیا الک بچ شی آکسان تا کفر دا حکم نمانا ابل چاہتا چې چا خیر رجائی دید دا دے از عذاب دی جان نم اصب از زائب ای دیدی کلچو پده جهنم که نواب آره، دیدانی دل، او دا جهنم با جوشوئی، شهیر دعواز لکه خرطی او حیلی که اندازمو حیلی گیره قریب آج چه بیلشی دا اور جوشکج تبای چه بیلی گی، پده واعنی با جوشگی، هر وار چو غردو لیچی پده که او ڈالا، یاو ڈالا د دی مشرکینو، که اولو سم کوری ندر نیاز در غیر اللہ اولو، بابا چرگو نو تا په ورکې دینه ازانته اند جان نو راغله سو کېرونکې شایره له دې دنیا کې چې راځي ته ویلی نه قالونو وای دغه او مونږه درووي پاغه دوجن کومه غلرا ته ته دروځني اته یو ځان نه کې نو دروژن کوم غږ غلا اوه ومن ندیراله ګری الله دا مساله ذات ځان نه وای امي هغه ته ان انتم داریم وی به موږ رايتا تنه وای تاسو نه وای تاسو مگر ګمړایلو کې څلوي ګمړای بابا ګنمنه یا ان انتم مقوله د فرشته و ده کې کلمې هغه دروژن ک نو فرشته ورته و ډېر نوی تاسو مگر ګومرهانوې کولی ګوم라이 کوي چې هغه دا مسأله بیان کړه تاسو دې لوی ګومرهانوې بېمانو نوی تاسو مگر ګوم라이 لوی کې اځه وب کې دوه ځخان هاي کوم غوړه دې قرآن او لسترقي ابيزان هم پوکړه قرآن په یې خره ازانم پوکړه چې ودا خو رشتہ ده بل جامن تولیو دبل چانه درولو نو ومنګه په جانم کې نکایو په فرجرم نالا کتید دغه نولا سوق الاکر کوي حدیث کی مرادی چې هغه دلای شي خو دې واپس کی مزبا چې کوم کدا غو زم مسلمانان ما تا وای یا محمد ان کلا تدریم ما د سوبا سات پتني شه دین کني ته جوړی کړي اکمی طریقی که تا در غم خواده ای پر خوده اوی نو دایی فواده و غم خوادی فا اگه طریقی نو کری نو حضرت به شفاعت که نا فاقولو صحقن لوم صحقن لوم نو دا بچه که مقلاع تباو پر بادی که جماع وقت طریقی خیلی را غیب رانه کری نو حضرت بالتا که خیلی شروع کی پا زاید شفاعت خیلی بشورو کی بیدتیانو تا خلقوی منکر نو شی جوړ اگه نوی شه دین کی سبب د خیرو پیغمبر ده وقالو او بوای دی های قورئ دلمن قران اذانو په پیو کړه نو مونږه په جانم کې با نکرو کو د پرجرم نالاکت د دوه خینو لږه آیا د ربنا دجا الله نه دلیدل هو یاره چې دبرچا منښت نه کو یو د الله کو دایله د مغفرت او بخشش نو بل دلیل روکی خلق برا یا خلق پی خوز ہوئی اللہ پودے پسی جار چو خلق پی خوز ہوئی کو روک از آتو چرا ملت کے پا باقا خلق پوئی گی آغاستان پا رو پودے نو پا جار اللہ آزد دے چگرزوری داد مکہ نرمہ نزعی پاس لحفظی دے کے مناکب اطراف لازمکد اللہ چاہ نرمہ کری دا او دا اصان ادرس او خید رزق دا اللہ نا الله دې پرده کېلون نو بډبډۍ داوچانا چې اسمان کې حکم چلےږي اغه الله چې اسمان کې حکم نا چلےږي نو بډبډۍ کومندې تاسو را پزمن کې ا داسمن کا باب ښه جوړيږي و مڼډي یو تمور مورون توي تور کې تیر شو بچ بډبډۍ داوچانا چې اسمان کې حکم چلےږي چولي کې پتا څوک نه لکه په کو ویل چې دیږي نو پووه شي څنګه دې جتد اللہ حکم نمانی ظالمہ شرک کے نظر نیاز غیر اللہ کے اوزبندنید اتم نوینی مردانتا تپاز اقبن صاف فاتن کی اپل وغر عبدنون کی اپل ندی تنکری پاوا کی مگر میرہ بان دیکن آخر چاہ چولے دے دیکن بابا رہ دے دیکن لڑ دے اللہ پارشی دے لی کے اے آغا دغا <متلاح> برقی تازو لغا اندازو کی ساسو بیده محرابان دغا چطولم نظر کے دغا بستا اندازو کی ندی کافران مگر دو کھکے آسو سوڑی آج چرزق درکی رزق بدر کی کبنکا لا رزق کبنک باران نسوگ بارانو ورئی کبنکر زرغونا نسوگ بزرغوناو کی بلکہ انہو نتو دی لج رج ننو ول جن ده ورونو ته پر سرکه چا نه نفرت کې ازو چروان ده سرنغون پمخ ده لال مونږون کې ر یا ازو چیزي نه فلاري نهغي یو سوي سرکه ته کړري داسي امن ده وي او دیوال څخه دیکه پره ورغی نور دار بشي یا وکن دراش نه بک بدرغون شي نو مشرک سرکه ته کړی دا نه وي چې قران سوې وي وای دا باګان پلال بھی کمی کری دی سرکتا کردے مندوئی غفصے و قرآن تاو گورا زان پو اکا نا آسو تیروان دے مکب بن پیوتے پا مقمان دے سرکتا کردے دیلار مندن کرے یا آسو تیروان دے نیک پلال نیگے مکم گوری او نیگا دار دا دا تالیب روان بدا سی نگوری بدا سی نا دستی سری سر نو یا سیاہ ته کو ګینه دیه هغه ګینه ترونه ګینه مکه ګوره کنه چه زه الله ادا ته چپې دا په تاسو را ګرځورې تاسو را وخت تر کې روانه لږی الله شکر کوم کی دا صاف کړی کار دی دسم دلیل الله ادا ته چپې پیدا کې دنیا کې الله تعالی پورته شي اوای دې کله بي دا واضا دا کما کې الله تعالی علم پوو ده دې پوو الله فخره نو څه زهره انکه انتظار ور عذاب لرا دې قیامت ور قريب نو تور وکړي شي بوکنل کافرو کافر کياغه نظر ده غير الله کړو او ویل شي داغه دا جوي پدي بنونکي صدا دې وا کالا کماله نري شرفته سره ذکا موشک نظر دیو جنہ کی چوي بابا اختیار دی موشک دیو نظر کی چوي دی عالم دی نو نافل شرف علم مو خیز کر انما العلم عند او نو نافل شرف تصرف نو چې عالم الغیب الله دی بابا پهن دی متصرف تصرف الله دی واغدار مره مذاغه نو څنګه کيته وا قالا کیما او نو چې ما سر دی ارہم کای نو زمو خدا کی دی نو سوق د بچکی کافر الله دادا بناک چتا پای په و مہرمان بادشاہ من یقین وکړو چې برکات ته جون کړي اذ تو ځان پارو نو په وشي سوق د پذلالمبین و اکبر راکی بشي وبو تاسو پټه نو سوق برا تر کی په بول چینو چې چینه غایبی کې ازمه کې دران دے نو کی صورت کې نبرد شرف البرکات یو نسل lair اور لا تازه قران لپټ پر جنډل د هر قسم اسلامي کې د بناوي دو یاد ساتي ايوب اسلامي کې مرکز تقی صحوانی بازار شاته په خار